وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَمَّا بَعْدُ فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ بَعْدَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صَلَّى اللهُ الْعَظِيمُ Para të gjithash së bashku do të bëjmë një salavat mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ua ba'd. Ayata te fundit suratu An-Nazi'at Me të cilët jemi duke jetuar disa ditë, Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, insha Allah, në ban, edhe nëherë përthejemi prajësit të dojtë harf dhe se të sevapë për të cilët i ka prëmtu Mëhanat Mustafa sallallahu aleyhi sallam. Në të njajtë në lusim Allahun gjelle gjelaluhu që neve edhe vlazrive ton anë e man botës, motrave e ramazarin kabutja vë ban, insha Allah. Ajeti i parë për të cilën sot flitën kursiën ton, është jeselun e ka anës saati të pysin tia ja Muhammed të pysin që që kanë atër gjithë muon me arme të pys pysin të, pys, të silën bajnë me veti pravokimin i cilim shifët në një jetin e ative që të pysin prej pysinve që t'i bojnë tia t'i moja Muhammed jemsu je kalit se ato kësiloj pysin t'i t'i parashtrojnë e kanë dëshirë me këto pysinje kur t'i bojnë t'i mos mush me u përgjit kjo a pysin t'i ative në shumisën e raseve A shfiala për njerëzit e të cilët nuk ishin muslimanë. E sido mos në këtë llojën e kësaj pyetje për të cilën sot do të fole Kurani i Kerimi, më shumë të janë angazhuar jo mushrikët e Mekës, po janë angazhuar shumë edhe jo vetëm mushrikët e Mekës, po shumë edhe jehudët. Pse këto? Pse jehudët në Medinë që jetonin, i kishin e, e, e, në Medinë që jetoj në losinë arabike, kishin priftët e vet, i kishin papazdat e vet, i kishin librat e vet, atë të cilët, cilët lexoishin edhe demotivat meni fjalë ju sqegoishin jsona ato të cilat ju kishin rreth nga bani Israili prej të kaluar atoative Rasulullah alayhi salatu wasalam ja ngazhume apo qoftë ti thash me shumë në shumicën e rasteve që ai mos mundet me u përgjigj jona shka nuk i dit kjo edhe sot manifestohet në popull anë mar në botës kanë qef disa njerëz me nidhom me i xamin me i shash me i 3 me i me i tavulin Një njeri të arsimum, një njeri intelektual, një njeri të ditur Disa njerës i përjetojnë këto mrena, në mrenësit e ative këto gjona Të dhesë po më konë më stadije Të ngushtoj me një fjallë Të ngushtoj, e dalë të në të thomë unë Shtu ka ndodhë shpesht Dalë të thomë unë e e, unë e kam nejtë me filan hodgjën Me kam vetë një gjopë Gojën së në qeli pili Me qësi qëllimi sjesht Vyqin e vetë që në فريفيته وش يكن بو أشفيته آيات التونسة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سنتية ومحمد كورا شديتا كيامتت كيامتت عن سورة النازعات سورة الأحزاب الله جل جلاله يسألوك الناس عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكونوا قريبة فريفين تيه فرديتنا كيامتت كال ذوي ذوي اللي ريش نجوى شديتر Nga ta Dita, data nuk janë më rënti Njoha shë sakt Me vërtejtë që ka me arpo Edhe nga të shumë In naum Suratul me arid Allahu jelle zëlelu ka thonë In naum jarawu nahu ba'idan Wa narahu qariba Ato po e shumë fin larg Kë thonë na unë po e shumë nga të A së fjegu shumë mirë njuhu nga rafë Unë po e bajnë njuhu në tonë të ashur A thonë, kullo etin karib, kejtë shka është të ardhë, është afërë. Kjo duhet registrot, kjo duhet mirës për e dërësit sotit me veti. Kejtë shka është të ardhë, është afërë. Nuk kamerë nësi sa larkë, mereveshë, lau jam i dashërë. Treni i cili qarkullon për e qitetit Kajro, vërinë qitetit Johannesburg. Qitetit Johannesburg, ku që di gjografi në dikoa, krej qitetit i shteti Juga Afrikanë. Brejnë Kajro, me nivelin modern të shtetje të, të trenit tashëm në kdo vende, u thohët njëzitë të nëndit. Mëra me menë sa i tren ashtë modern, dhutë me i ratë dizë Egyptit, dizë Sudanit, në Pretiopijë, dhutë me i ratë dizë Kenijës, Tanzaniës, Zambijës, Batijit, Mozambikut, Emirante Posh, dherin Afrikën Jugore, kejtë këto shtetje me i prej një tren, i sili aqë shpejt shkonë, njëzitë të nëndit dhutë me u thohët. Që ka ta mërmenja 29 dit në kopej, me zan nisë të zanë zamoni? 29 dit në tren me u tu, ashtë të lashe e move. Mirë po, edhe ki tren për 29 dit, edhe ki arrinë. Mas 29 dit me, larkë shumë, lënsi shumë, pagjom heqë, majë së mërami shka banë, arrinë. Kur që asë bove që të senë? Ahetë, ahetë, që, që kjo piti e bove, ahetë po, arrinë. Kullu men thara Kullu men thara Ile dërbi vasal Kejt shka të shifni të hedhë për rrug Kejt mërin të venive Pra Kejt shka të shifni veç shire Aja të hedhë Ta disë që mërin Kush nuk mërin Vetëm një grup nuk arrin Nuk arrin Ato shka rrin me në ven Vetëm që ato Nuk arrin Ato shka rrin me në ven Ato shkë do thot Tële popël nuk zhvillot Nuk zhvillot A i popël shka rrin Por shembull populli jon zhvillohet ndoshta, ama ndoshta, ama zhvillohet me zor. E dini pse bora sen popullin ton qarkullon në fjalë shumë e lig. Ajo fjalë atylla qarkullon popullin ton shqiptar, shumë e lig është. Hajde shkojmë rrin. Edhe nuk e ka niet mohik. A shkojmë me nej. Ku nej do të pron? Më sonte ku do të më lëvdhni me nej. Apo rri dhe a gjeka ju me aton hiç ajo. Naka na gjithë në të nërim. Ju shka po bëndi qi, që shikini pas halët me nejetë si vetë. Këto më abete kejt janë modern, stil shumë modern manifestohen popëll, e kjo kejt shka të pra, me fonsë bashku, nuk më ri. Pra, a gjeku hanis me dalë nuk delë, për shka këse të nejt nuk dilët. Po vetëm dilët të hetë, të qarkullu, dhe kullu menësare ilë dërbi vasalë, kejt shka kanë hetë rrugës, kejt kanë më ri. Dita e gjikimit, dita kiametit, a është ditë që ka rinë me një vend, a, a është ditë që ka hetë. Ajo rinë me një vend, këto ditat neve shka në përcelin në trenin ton, këto shkojnë ka ajo. Pra, kejtë që ka hetë, në ku më rinë me së brami? Më rinë kësosën. Me një tribun për e tribunave në këtë Ramazan u pëtëm. Që ka thonë kurani kerimi, se kjo bot ka me morfon, ashtë realitet. Që ka thonë hadithi, i takon palës tjetër nuk nuk palë veçera e vetë musliman tani çfarë s'ka duhet të jetë a ka thon shkencë a fjalën e vet për këtë për shkak se na kemi njerëz ti na kemi njerëz din metodat tona muslimanët a ne mon ka, ka njerëz metodat e veta por dën i punë më dhe me ranthi runa z si mos i bëre shkencë hajtë ti le di shkencë ajo shkencë ka okay, dituri dituria është shkencë shkenca dituri dituria ilëm ilmia shkencë shkenca ilëm Kejta kjo një fush, pa halkit e kanë da, si kanë faj kur kuj. Dënsimës të thole edhe shkenca, nuk e besoj. De, Dere atëherë, lovë jam i dashur. Mos kështu, se kështu gabon, shkenca i ka kufit e vetë, që ajo të shkatie një shkenc, i ka kufit e vetë. Bazohët shumë, në trunin e njeriut, i cilja shu kufizumë. I dinë disa gjona edhe i arrin, disa gjona së mundët me arrin. Në trunin e njeriut, Por të sëllin Albert Einstein, në filozofë gjermanë shumë shumë shumë i konsiderushëm, shumë njeri djetarë, ka shkrujt një libë në kone fundit pak parafdekis, libra ka e një në gjurë në gjermane, për që ka lezu, kush të ka lezu, si dojë gjermanisht me blenë gjermani, libra ka e një një nërë 10% të funë unzër e potencial. Këtu e ka një në gjurë në gjermane titulli libërë, Shqipë do me thonë, ne e përdorim vetëm 10% potencialin tonë. Do me thonë, trunin ton e përdonim për këtë ngritje vetër 10%. Në 10% si pas taj në shtonjit, a shi pa përdonit. Mëra me men me 10% shka ka bo kjo dunjo. E si kur ti kish përdon edhe në 10% gjera, shka kish me ndon dhe atë u këtu. Banva kishë është i thotë dikush me, me, me 10% një qinë katë një ndërtes. Edhe në 10% sa po dele modhe atë u ajo. Qume modhe, Një shembol për i shemove, lejë mone këtë punë më njëherë. Ne fjallë tjera, me të hetme, me të mësume, me të lezume, po e haska për para. Eve ditët janë një piesë e kësa i botët, të se në gjithë mone që arkullojnë, e arrinë funin. Pra sa në tribunë, a ka folë shkenca fjallën e vetë, se kjo botë do të mone fundë. Mirë, kura një kërimi shka, konsideron të, a konsideron jo shkenca? Po, e ka folë shkenca fjallën e vetë, pra... Kura një kerimi ka thonë se kjo ditë angat edhe ka me ardhë, shkendësa e paska folë pjallën e vetë, se kura një kerimi a shkendë, as kura një kerimi diturit, kur gjohë sa qëtërsten përverës e diturit, edhe ata, diturit e Allah, diturit e kryusit, aj që e ka kryu to kënë mua dhe tje, aj ka thonë ditë e gjikimit angatë, pra shkendësa e paska thonë pjallën e vetë. Ama jo, jo, neve nga ka me të tini që tërkohë. E dim, që, kadar, kadar, Kejt një është kjo, anglish, shkend, shqip, diturit, arabisht, ilëm, ku e dihune? Amma kjo qetra, kjo qetra. Të qertë a kanë thonë, hajte, që e po ka njështë, po dollim këta të qertë. Kusht lezon libra, në kupton ma shpejtë. Kusht lezon libra dhe kusht mirët me diturit, në kupton ma shpejtë. Edhe qerve ne e vojmë shumë thjeshtë që në kuptojnë kejtë. Një pjesë, e një gjozë, si të prinojë, si të pranojë ndryshim. A vërtetot më njëherë se a e gjojnë qënë të nësi pranojë ndryshimin e vetë? Sefta kjo, këta e kuptojë njërë të shkollumë, ma shumë ative s'duhët me s'pjegu. Qështë t'i qerve, për me kuptu u okay. kejtë. Tabla e cigarrës shka e shkunë t'i cigarrën e aluminit. Barëm këta e kejtë për ditë shumë e veti. Me e marë në do, a pjesë e k Edha një pjesë e kësaj dunje. Me marr me dorë. Amë ne shtriel tavlnë, a la minus ka i zgju ng sigarata jamë, amë amë la kan me bod di fish. Po. A ndrishim? Po. Pjesa pra po. e kësaj dunje, po pranoj kan ndrishim, po. Ke këllam stoh, ke ke kjo dunja, po pranoj ndrishim. Madh ti një pjesë kësaj pranoj ndrishim, ke kjo pranoj ndrishim, ke kjo pranoj, e pranoj ndrishimin. Mir. A ke pa të aşa, a ke pa raçe, a ke pa pjesë kësaj bote? ti vjen në shkollë morin fun fillojnë edhe morin fun e vërtet pifa pa vërtetave pamohushme pra janë pjesë e kësaj bote çka merr fun edhe as pjesë e kësaj bote as argument se ke këto merr fun këto kanë to kë can be saida inshallah kanë qetë kuptueshme shtjat më thjeshtë për me kuptuar këta djeli as planet i cilin aja dritën dhe rrezet e nëta një e dita prej ti kamera i prejtikun në zetë qitë në japën e vejo pra si qenje si kriese Allah u gjellë gjelalu -Gjell u ashë dhanës i dritës smerë moj që dërkun është ka fletë kjo pra kjo fletë të ajshka i ka nimi marë kanë gjatë për ditë fukarave ka nimi marë kja vjetë për satë ditë ati si jesin hishpare mo për nimi ditë nuk i jetë kur gjonë gjatë edhe ato nimi ditë e të djelit nimi ditë për ditëve shkencëtarët kanë fanë të sh Po ti vetë vërtetojin se kjo puna këto ndriçëhërët kanë se dielli i cili vetëm na ja piad dit kura kriju në ditë për ditëve vetëm me dhon e mos më marr më piçë dërkuj në ditë për ditëve edhe ajmo nuk do të ketë me dhon do të thot do të kthejë në zerë a diçka s ka faje në zerë mos ka drit a diçka s ka drit nuk ka jeshil a diçka s ka jeshil s ka tok a diçka s ka tok s ka berë jet a diçka s ka berë jet s ka ajë a dit mos ia siasonë na bash për të gëditim to fot bashkë për që këtë dit, Rasulullahi të kanë ardi, kanë thonë jesë elune, Allahu ka thonë, jes elune, ka anisa, të kanë thonë jesë elune, kanë në saë të pëjësin tjeja Muhammed, kur ashtë këtë dit? Kur dhëtë zgoj e agimi me fjallësjeshta, e s'ka mojët të njëna? Ta Allahu gjëlle gjëleluhu, në këtë ajetë a përgjigjë vetë, ka thonë fime, janë i hedhe suel, pëse o Muhammed për të pëjësin për këtë të të të të të të të Por çojtë çe zipitje nuk ka nevojë me ta rreh derën të menxhurit. Se të menxhuri s'ka nevojë me ta rreh derën. Sa Allahu jallalu, po për zipitja e profetit e Muhamedit asha çart, kurba dite e Ahmedit, asha çart nuk ban me fit. Por shemul muju joni me evet hozhën sti, o jani dreka kur falem. Dreka kur falem. Dreka e nishka ko. Drek, po dreka kura. Mesditë, po çet bon mesditë pa. Pra, kja, turp me vetë Gjaku Shfar në gjire ka, ho gjë Turpa me vetë Me pitë për shembl Ui, a, a i lakta i tërëma Ashtë turp me pitë Se pje di që i lakta Pra, që ka që ashtë ka thonë Allahu gjëllë e gjëllë u e qartë Se dhita kja ametit sa që ashtë turp me vetë Ja Muhammed Që që qa që e qartë E dhënë firë E dhënë të men dhikraha o, Ardhja e jote në botë si për nga meri fundit është argumenti maj-mahë se dita kiametit angat a ka për nga mërë mu jo për i që dërë libar a ka më zbrit mu jo po a nga darës më stonë këtë botë i va me ndonë fond ka nga biti darës ma ka në nxëllë dirës mu me përhajën së ka ka nga sos ka ardha Ademi ka ardhë Shisi ka ardhë Nuhi ka ardhë Idrisi ka ardhë Ibrahimi ka ardhë Jakubi Luti Ishak Ismaili Meren Musa Harun Idris Zekria ti qort mai fundit ma kemi lajmru çel e koranit kemen sura tul ahzab qadona allahu jalla jalaluhu ma kana muhammedun aba ahad min rijalikum welakin rasul allah muhammedun kashnjoni pe baballarve ju ashi darguare allahu jalla jalaluhu ve khataman nabiyin asha devula panga merre mos ka panga merre moshti ala popit gurdot vapti takiametita ave mafi dese ki neri po mendon se keta allah u kem ndertim do ta loje gjata Yos, kaman, rizki. Rizki jell ma këti shëriatja. Jo, s'kama në qëtër. A këri? Rëzki, rëzki kur të sësët desë njëriu, rëzki që e lori vahjeve të Allahu gjelle gjelalu ka mërë thun, kësi rëzki më nuk zëbri prej gjeli. Pra kur të sësët rëzki dhizët. Kjo bëtë mërë thun, me këtë, me këtë, ka thonë, anël muhaqqëb, ka thonë, unë jam i fundin, ka thonë, anël muqfi, unë jam Se ka përmenë fjallën thëmërë? Shka ka mas thëmërës në kamë? Mas thëmërës në kamë, s'ka kur që. Pjetëra e fundit e kamës në rju, ka thonë, enel mukfi, ka thonë, unë jam thëmërë, enel muakkim, unë jam thëmërë atë nga mërëve. Mas mu e do me thonë, s'ka ma qëtërë? E s'ka qëtërë fund dhjetë. E kura e o jo data dhjetëa, për këta, ndirë se të qera në të kalumën, Kem i fol, ja kemi fol, ja kemi fol. E di shumë mirë që vëllezërit të cilët kasetën e ndërgojin natën, edhe nuk na kanë dëgjuar neve, ndoshta hava dërihosh tjetër i cili flet atka hor, që nuk i ka sqaruar këto delili nuk jamun në i parë dhe i fundit, ndoshta kanë dëshirë ato prishëngjat më ket der të më informuam sikse data spudika. Mendoj se ne na kemi fol në xhami dhe do të folim në armori inshallah. E para tonërs ka ngoj kasetën sonte pra vetëm një di argumente. Shumë të shkurë të aksë për shenja të ditës kiametit me gjithë se shumë kemi pojlë për të. Ka thonë, di, nuk dësë gjerohën, di argumente. Ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, shtone kujdesi. Kur ba dita kiametit ja Rasul Allah, shumë të kalpyt. Ka thonë, akonë kjo, kjo punë mas në mas në të gjinijës, pak para akshamit. Dijeli ka qeni përënduar vetëm një piesë e vogële ti jë. Kan thon atarun el shams ape shifni dilin kan thon paja rasul allah edon ça jesh ka kamet pa perendupri dilit as ajesh ka kamet pri ksa i bote ngrasim me pikakar dilit pikur kalim në rastin tjetër kan thon kur bo dita akiametit kur sozet i ka ngrej digisa i ka ngrej digisa ka thon poris tu sa i ka ha tein jam i çum on edhe dita akiameti si digisat e dorës gjisht i treguës edhe gjisht i maj gaf ndor gjisht i mesëm Këhetet e më të smikani Për pak ditë akiametit ka qenë Në u bo para muë Aqë jemi nga të ngatë Aqë jemi apër me ditë rejikimit Kaldona mërahojsh këtal Kaldona të shka shumë, shumë Shka në i mush trunin Kaldona dalin pijamije, kokën Plop dhe një argument mal Ta ngarkojmë shpinë ta bajmë me veti A përdo një të mal një, një të mal më ngarku me veti me pas Këtë shkojsh Para gjamijes për nga meri Kusha konë haqëllëk para gjamiës për nga merit, ka qenë një vend, ka qenë bërë që në konë në Rasullaj, qështë janë një vend gjamië më mrena, e ka në vetë, kur bërë dita kja metit ja Rasullallah, e sa në dëgjënë u me ti jem deri, atë ditë kur bërë dita kja metit, këjtë në sone për menjë, mirë në me veti, tha një grupë, e u me ti temë ma vonë, do të vinë që ketë venë, ju ku i keni kombët, o oh, shokë të mi, i lonë k hinë më vizitojnë më mrejnë. E morë me vetë i këta? Edhe në herë për e përstrisë, e thonë një grupë, e u meti temë më vonë, në dhenë ju ku i keni një komët, ato i lonë mjetët, gjithë të cilët i hipin e dhe vinë këto, ullësët, karikët i kanë dëbuta, i lonë qëto, edhe hinë më vizitojnë më mrejnë. Qëtë herë e bëti takë jamit? Fjallë të Muhammed Mustafa, sallallahu alesillem, janë vahj su kur shkanë vahj i kurani i kerimi edhe ato nuk luj pra o popull o meti i pëngamerit shtone ku i desin se kjo bot si, pe, kjo bot si pas argumenteve të pa mohush me të fesë islami si kur ashtë as, as duke si kur, si, si kur, kur ashtë duke i jetu ditët e fundit ashtë si kur se i jeton momentet e fundit kësa i bote me këta shregullimet mlaja me këta Me këto, me këto dilin gjillëqe me një mënirë prej mënirave e, e vartet, prej vartetave su kur kurdojnë mu su kur kurdojnë mu prishmo neve ulemove na i qonë molin, kjo dë njohëm, këto dita ku jemi tu e tu na si të darësma ative njerëzve shkaskan do maqin lët darësma ative gjinve shkaskan do maqin lët që isha ka da dhimpi darësme këto maqinit darësma në qfi ku s'ka disiplin a ditë në do gjoni mirë Adhik shkat sotët, adhik shkat marë e funë, nuk krushtit kanë shku, nuk usën e kanë pru, e kanë shdrip në bërë, e kanë pa kujshia, e kanë pa fisi, e kanë pa të vetët, kejt abitis, krushtit janë dhejrë, shofert me kera kanë shku, e majë smra mi muqë oto mo, bod një dirigjillik të ato shka skatë dhe ma qëllik. Shka është ki dirigjilliki? Do interesant janë, kur dalim për qasajdarës mësku janë knosh një avë, janë do në përta, këshirin u kol në familje, apo mshet di kush ajo, e thanë një gjamë. Do këshirin sëm pa kur kush, ja thanë një shishe ati zëpnisë. Ja shkel mësë mujt të blën e qajt me kom ka prapa, ja thanë, ljugën ja shkel me kom, edhe del. Me ndon ki se qërstu të dalp i darës mës, këna që të edhe e ban të mën, edhe një zarar kur të ja mojë ati se darës më merë funë mu. Pra një krahësim shumë fjes lidhe mentale njerdhien çka po ban ka fundi ksa i bote un edhe çike ta bajnse mo un edhe çike ta bajn un edhe pak drog ble edhe ç un e pak haram baje edhe edhe të marrë të jap un e tani horën shtëpi në artuj un tani ta bajn udhën të vogël un ta lavroj me xhen e huj ke këto alkoolet këto gjilë këto kamata këto ke flasin për dilë xhillikën e çapis kanë folën e dartmos do me dalmës me pak kërkosh edhe zarar në fundit më e, e bëu e lunë e ka njësatë një janë e mursaha fima entëmin dhikra shka po piti ti e shejma imam kush shef ti e Muhammed edhe kush mësën për ti e e dinë se dita kja me të da nga fima entëmin ila rabbi ke mund të haja asit angreje dorën njoni me të piti kalzama ja Muhammed datën adi shka që ju thujsh kalzama ja Muhammed datën si me tëllën datë bat adi shka që ju thujsh thuj u kështon Jimson me vet. Jimson me vet. Të lëndat jeni lindën tu pra e kalla moç. Atë bashkë të dinë të lëndati e lindën tipovet për ditën e kiametit me data. Ajti Jimson me vet për numrin e telefonit, ke xha e pa duhet më shkosh tertë ajo me tallon, numrin e telefonit vetë se ti. Jimson me vet, për nu let numrin e letrën njoftimi jo, të vet. Jo Jimson, jo Jimson tu zban. Tu na të, të, të pers për çim për numërin e letër një oftimit, nuk e din. Gjimësën me i vetë për datëtingin e fminët vekë, te për gjimësës, na letë për qënë, nuk e din. Gjimësën me i vetë, daja i vetë, kura i lindu, nona vetë, baba, doja, gjyshi, bab gjyshi, këto të një natët e tehet për qënë. Që të numëra që si kimësutit, a që të qaj numërit ka me, që dje sinja. Po atërë të isë paske li dhe me numërat, g Numri i taksive vet. Sa ka një numër të taksive këmbani. Na veta taksive i gata prit fakti ka çorë. E del ka dalën për jashtë i seli të garë këto kola. Ja sjellon si ti mirëç eh 400 të. Uba. Hemen hemen alhamdulillah. Jo për në, jo me këto numra shka skini lidhje përkë datë, ju lutna mos vërtni. Kjo e ka përgjigjen vetin. Kjo e ka përgjigjen, ta thon ila rabbika muntaha. Asd tira Allahu xhalla jlaluhu itli ban, e dha i masmirë diku le ban. A i cili këtë dit e ben, e ban, a i din ma mirë kur e ban. Kjo a përgjitja asak, mësë me i lodhë krena për njerëzme. In nëma e në të mundziru ma një këshaha. A ti a Muhammed shkajit. Ti kur gjansi e që tërsen, përveq se mundzir qërtuus dhe spjegus i problematikës në tërsi, edhe ju të lutem, që ti me këtë për po qofim se për po i bandë do pun, matë mloja se sa të kemi ngarku, a kjo pun nuk kanë regull. Ti du Muzelad. Muzelad shumë. Edhe për qetrin edhe për qetrin muzelad shumë. Kan pyet njerëzit para tij. Njëri ka pas themin Uzair. Si ti jetkon pejgamber? I thojm piktu alejkeselem. Si mos jetkon pejgamber? Thojm Allah. Ti si she ikna shundam. Senjores e sakt, ka qen shumë mir. i mirë. Çiga është sakt. Aw kallazi Allahu surate al-Baqara al-Kurani Karim. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah ala urushah. Fa qan Anëna juhi Naperni... en i hadhihillahu ba'de ma utiha Fa amataullahu mjeta amin thun më ba'da Ka kalu ki u zairi me gomarin e vet Me në për një vend Në për një vend Dë një herin dërtu E në momentin ki kur ka kalu Ishka trumë total Ka pa varezat Me siguris janë këndë kumanoves I ka pa varezat Edhe i ka pa atlalët E ka pas shtëpi të rënëuara, qishmoti. E kanë algomarin e vet i hipun në shpinën e ati. Tha an yahyi hadhihi Allahu ba'da mautha. Si shinjall Allahu jallaluhu këtë, Mask saif dik ya kashtë shumtuar. Allahu jallaluhu kriu si gjithë si. Do thonë fa amatahu Allah. Ya kamor shpirtin ti zotria gat vend. Nit cin vet me radh. 100 vet me radh. ما نسين وحده ثم بعثه فكترضى الله جل جلاله انكم ثم بعد قال له كم لبثت فساقنا اجراب قد وانت لبثت يوما او بعض يوم يندت يعني في اسبريد يعني يندت يعني في اسبريد اي لودن نريون كت بوت نريون كت دنيا اش فيغور شو ملودن هاي فين براي ماليت اش كاتروته بروني كارترو Baba vjat e prit në derë, më shku me vadit Cerenin e ka ardh sot. Si mos vaditim sot, duhet me vadit mbas dy javë. Shkon i shkreti gjithë natën e lum me kallamoc me kongë vadit, rraf kapitë të këtej, me nxesh kur të vjen te shtëpia i ka ardh miki më i dashur, të cilët nuk ban pa i bë muhabet. Dridhat para ati, edhe don me ia bë masa ijen, kur dalë kimiku pa i të cilët nuk ban pa ia bën derit. Venë qëtëri të regonë se ra njonin familje Dutë me qënë spital Dutë me morkerin me shku paramjekut koridor Me nej 7 orë Kur të abiti se kejtë këta I venë haberi se të ka arpër zifi për me shku atë kërë O, i punë maspune Në këtë dënjo që të janë zati I lodhën e i raskapitor E qiki Kur të vene qëto Të shpia për spitali e të bere me flet Dë me flet nësa ba Të ati 7, të sabane Kur qotë nesrit nësa ba Të ati 8 sa, sa atë ka at kompleti kine 25 or apo 25 or xum me shku me me sa kinë çuturat po thos ti besa fanarazë billi ka çati sti vet pak paske herë nga çorë jo vllavi jam jo do axim saq çire le di jia kon se te sta son 28 25 or ke flit allahu jalla jalaluhu ti jinet lolon kët bot ja ka marr shpirtin me asnj pitjet e ja ka marr në xum të vdekur 100 vet me radh fasake ne këtu Tha një ditë, apo një pjesë pëj ditës, okri ju si jemë. Tha belle visë amin, të mja të aminë, ti thanë këtë venë kënejtë një qënë vetë më rafë. Mjë po, kje nuk ka fjallë. Kje nuk ka fjallë të cilë njërzit kola e blenë për hoxë allarve. Ka njërz shka për këtë fjallë, asli dinarë se japinë. Au, au, au, hoxë anë kërsi, i shkollu mi njëzet vetë, pu së mjëgoj kefe e mileti, që shka për thotë? edhe e kishno në një qinë vetë përmi tuk mas një qinë vetë me kishno në gjallë të ekrar, e krarë e të një qështu kishno dhë, jo duhet me pasë argumentet forta pra që tashpro, argumentet veç priti më njerë biseden mes Allahut e dhe robit e sila është vilua është argument e beson je muslimans e beson ku të du shko e të në të nëndhur ila taamik e oa sharabik lem jetësën në që që e ushimin tënë që ke pasë në mëngomorin tënë edhe p që që e ushtimin tanë edhe pijën tanë ka pas me veti hurma të veta edhe ujë në vetë edhe lem një të senë në ka pas me veti qorba në vetë edhe lem një të senë në nuk apri shtët që ashtu që që e kilon që ashtu kjo shka flet kjo flet se uzeiri kur thotu ne kam nejt një dit janë i pjesë pëj ditës e kam e ven se ujë që qa e kalon qaj që e kalon qaj Ushtimi, qëtë e kalonë qaj, apë e folka ki njëri drejtën, pra. Normal, ka ja thënë kam ne, janë i ditë, janë i pjesëve i ditës, dhe ushtimi janë i ditë, janë i ditë i saj duhet, dit, ditë i tri ditë, dit, dit, të rritë frishët parë për një ditë, aji, nuk bojët harapë. Pra, ka drejta ki, ki ka drejta, po, nëgjokri ju si drejtën e verë. Tha, bandhur ilahi marike, valine gjaleke, ajetën, thashi që gëmorin tanë, ti e dhe te do të bojmë delilë, do të bëjmë argument për generata që ka të vinë mastije. Fandhur ilah e marik, walin e gjale ka e ten lë nësë, për njerëzit dhe tjesht delili, për gjithë mënshëm, që shingjallim njët dhekmit, ditë në gjikimi të rejvoreve ative. E shkau po? Kej fanu në shizu ha, wa në kësu, fandhur e lë i lërëvam, kej fanu në shizu ha, që i rja kësit gëmarit tanë, në krajnë e majtë tonën, urshit, thonzur ila alizam bishriya asnat gomoritan cisim ledhim na prej kejne vendeve para timetu i afroim i lidhim njoni me cetrin thumma naksuha lahma edh i, i, i, i vezhim me mish ja jap me ati figurën e vet e trazojm edhe me hiti ata me het sa fa, fam ma tabayyana lehu qal inni a'lamu annaka annallahu ala kulli shay'in qadir kurika pa këtë ngjarje para vet saun besayda kam besu dhe prap besoj Se Allahu gjallë gjallë u aji gjithë fuqishëm. Vesin ti e Muhammed njerëzit. Pisin ti e piti e Muhammed, qëshë ndodhë, kjo qëshë ndodhë, ajo. Qështë qëshë ndodhë, ajo. Si, si që kjo shka neve tashë, qëshë ndodhë, ajo, qëtëra. Inama anë të mund dhiru me një këshaha, ti e të kemi quë për me s'pjegu. Mirë po ti, në shumitën e raseve, oj i dashur, po e te prënë pak. Allahu i ka thonë Rasullullahi, Shka çikote priza të zëllen e bante praga Merjon Alisat ose ram. Çela të priza kjo, shka ka të ruaj. Ai xemati ndershëm i ka bënë do pun Sallallahu alejhi ve sellem, shka Allahu xhalle xjalaluhu sjakalif. Çfarë ti do të priza vitën? Do punë shka Zoti sjakalif. E ku ki me kan kishin të bojnë ato punë shka sjakalif Zoti me davetin, me thirrjen në Islam. Ai ushtrengoqe xemati në xemat për xemateve. Me i bimë se islami si a shëvërtir. Allahu gjellë gjelalu këtasja dojke. Ja ka tërhejk vërejgjën edhe ja ka dëku për këtas. Të vë Muhammed. Shka nga të këpuno i dashu. Ta ti e të nëmdo këtë kemi mësu që ishme i zhejrë njërë ditë në islam. Ti po e banë matë modhe se safë thamna. Shka ka po aji matë modhe? Edhe shka i ka thonë zoti? Allahu i ka thonë In alejke illa elbeleqë. Al In bi maëna ma. Ma alejke illa elbe al Dije nuk kemi thënë Qetharsano Muhammed for verses e Gius. Do më thon, ti spiego, e dha haf. Resulullah sallallahu alaihi wasallam bajë ke mashumtë çjo. Vë la i pa namarvecier, Allahu bëdhon Ibrahim alaihi salam me djaj Ibrahim ndërtoi xhamën. E, e ka marr me Ismailin me ndërtoi të xhamën, deri ku kanë uijt, deri ku kanë uijt me lugur obitis. Ças urni Allahut murfon. Mashumski mundsi, i tha i ka thon djaleshvat obir. Me manerën gorr, e nuk ka mukok xhamën sport. Rathë e rathë qabës poshtë njërën gurë në e Gjali Ismail Alisram Urnën e babës u kri I ka blu gurë I ka nërë rathë për qabës poshtë të temeli Ka zërë hajtështi, bërëm qërgur Ka shkuaj qëtërin gurë i përbëp I ka hitë në këto gurë Për po e, po e nërën njërën në manal ta, O pap, e kjo Sa të teri qëtuza ka urnë një allahu gjëllë në gjëllalu Qik e thërën unë e dume, file, e thren, dume allahu, në në filet Qik Allahu i ka thonë rësullu allahe s'pjegoj u njerëzve a rësullu allahe qka bante ju s'pjegëm të më shumë se sa e porësit të allahu gjellë gjellalu edhe nda vetin ati ishte i ngarku prej dëshirës vet më shumë se sa e pa ngarku allahu gjellë gjellalu a ka të lit a ka argumente e ka ngarku vetën më shumë po do bura do t'javnjeje evnat mëtke kanë qenë mëshnikin njo e ka e minë otbe njo e ka e minë okbe njëjë a kaim një nu alit njëjë a kaim një me ime një khalëf njëjë a kaim një me ime një khalëf që do ditë mram gjenë vlasni pë i nonë dhe pë i babe edhe njëjën të cilin të tateki më voln që ta shëkam men në të tateki me gjëlim për me arë spjegimi për me arë spjegimi i mirë që to kejtë më shriki ahunjës Resulullah që tjive me arë spjegu islamin gjëmo që tjive ahunjë me arë spjegu Tu javespjegoi islamin xhitive, si a këto ishin më të mëdhtë e Arabisë, më të mëdhtë e botës arabe, ka ardhi muslimani i si thjesht, ni Abdullah ibn Umme Maktum, ni çarr, ni njeri i cili nuk e ka pa mësi të Rasullullah sallallahu alaihi wasallam derta aty vendit ku janë kontumsu, tu Rasullallahi të haspjegu ktim fe, sa ya Muhammad, ya Rasullullah, 'allimni mimma 'allamaka Allah, famsom dishka prej asaj çka ka mësu Zoti, musliman Rasulullah nuk ju ka përgjigx kthi. Ja vë kishte shtuta mojn, xatifet të mëdhaive ti baje musliman. Nit ju ka përgjigx kthi muslimanit. Fa farzit ja Rasulullah, "Allimni mimma 'allamak Allah." Mëson për idhurisë që ta ka mësua Allahu xhallaluhu. Nuk ju ka përgjigje në për farzit. Kur i ka thonë, "Prëstrat mëson diçka për idhini tan që ta ka mësua Zoti?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka thyi pa kriër edhe amrol. A mërol në balë... E që ta shpujë për përës gjëmorë... Që ki qërëja e ka pa se për nga merë e mërolë? Jo, se ka pa... Mërolat e Rasulullahit... Allahu gjëllë e gjëllë i ka zbrit në kërani kërim... Neve në këta kalzu... O dhja Rasulullah... Këta oj dashur sën të mëshej këta... U metit tanë kam i kalzu të rritë ditë në kja metit... Se ndaj atish ka pat kalun islam... Tri herë nuk ju përgjigje plus asaj... U mërolen me zdisive... A ti jipshe zorë mu mordesh Me ato shka unë e hemen Ta pataboh me dhijes E qiki, e qiki, e qiki Kaderi ka mordhë thun Këton islam nuk kaluj Pra pëse për e ngarkon vetën Me ato shka unë kam vendu Se ato në islam s'kalluj A i shka veqash muslimat A ti ispe s'vjegon Kjo i ven njajt që shti mëllajakupi Si du një ma thjesht për me kuptu hala Mëllajakupi e ka mordhë kërën e vetë Rabazan Gjemothin s'lupçana, mursh, jamia, derin, der, plot një qini, e ka kallë keren, ka shku pa në pallonk, drejt të ajfes, s'pomeniki ku anë qender, ku ju threjke njërëzve a gjë, në Sofi, ku ju threjke njërëzve a gjë, e, ta ka da znajët e treba dhabitet e muslimani. Islam s'ka vera, mora muslimani të, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o As në ush kafërr kurrushi aka ka këleon xhamin plot me xhamat. Ën rregull? Nuk kanë rregull. Çka ka mbonë në këtë ratë? E kam ngarku veten me pun më shumë se sa më sa më ka ngarku Zoti. Allahu Jellaluhu, Rasulullah Teresallatu selam këta ja hekë komrzia, to rancia që avant të vetës tepër, ja hekë me ajet. E çka i thoj kjo pro? Çka i thoj kje? Me ajet ja hekë, e s'karkoj kje. Çka i thoj kje? Fala tadhhab nafsuka aleh hasara. Mendoj sikë jahet an Sura Fatir. Ja Muhammed, mos e ngarkov vetën sa sem stabën organizmi. Mos e shkar, mos e shkatërro vetën dhe shëndetin tën me ato njerëz që nuk e kanë niet me ta pranuar çka po e thu. Mos e shkar, mos e ngarkov vetën. Po çka të bënsh pra, thu ju kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah i ju vanya. Shik, shik. Allah i ju vanya. As duqë pak me në shëru të një, me në imëcu sa një, sa dhja, të re, katër, jo. Që Allahun Kurani kërë në saj qartë, sa qadal, ka dhja. Wa ilahukum ilahu wahid, Allahi huva një. As ka bobe, as te ka përfërcu me kur gjonë. E pëse s'ka thonë? Wallahi, pillahi, tallahi, Allahi huva një. Po vesh, Allahi huva një. E pëse kështëto? Pëse të që qërëta, edhe ju qëtë shumë men kërë një o gjëmaq, kërë një nj Edhe kjo pun çaçë çaçë që qa ardha se Allahu janë, su kur dhomtën e ti kur je, edhe me babën tan je karshi karshi zofër të hngr buk, a ka be, a ka nevojë me të bëj dikush? Wallahi billahi tallahi ti me babën tan të hngr buk zofër. A ka nevojë që të më bëj dikush jo? Pra çaçan qa, çaçë çaçë Allahu janë, s'ka nevojë hiç me bër. Wa ilaahukum ilaahu wahid. O Muhammed, thuja Allahu janë janë dha. Le. U po mirë këtë mundin shka e ka dhonë rëzurlaj, kjo ku po jep shki. Tha ma lau, paska të ashtë, që ja heke ato mërzijat e ngarkesës, edhe që ja shkarkojë pak atë fa ngarkesës që ja ka bove të vetës, ama a i shka shka ngarku, a pagu të kjo tash, a nuk i pagu të. E thonë, si mështë ti pagu të të ibrahimit, a i reni i qabës shka e kanu prej volnetit vetë, edhe Muhammed, dhe së të selam nuk i pagu të. الا فون لا فون ان انا شفيته ابدلته لحما خيرا من لحمه كسموت نفير يا نسلامين اذا غرقن فيتر ما شومس اذا الله جل جلاله زاكا غرقو لا فون الله جل جلاله المكتاد دي بو دي بو بكذا نو دي بو يم دي بو سيتي رومدني piece اتلوبيت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ان انا شفيته لابدلنه لحما خيرا من لحمه ستياشنوجي Këmë idhën mishë shumë matë mirës dhe mishë shë akë pasë so。Wa inë anë të wafajtuhu A si të jamar shpirtin Drejt në gjennet dhët ashtin A të khalëtuhu lë gjennet Dhët dhët ashtin në gjennet Këtët i punë dhët i bajë Pra Muhammedi edhe kur së nga rëkon bëten Edhe kur nga rëkon bëten Nga rëkon bëten alë i salatu vë salam Në të të të rastët A shë i falem në lërub Edhe a shë të fitim A jeti i fundit O spjegohu shumë mirë menjaren e Uzeirit kur tifisni ditën e Kiametit fara ne har kurtin xhallmi për ivorët ke njerzit si Uzeirin kemi mëfit saqenin e neidvon e para pyetje e para pyetje hiç pa i pit do të thoj hiç pa i pit do të thoj kanahum yauna yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw duhaaha kurtin xallall bhar Allahu xhelaluhu fara në xhxhëta dafoll njerzit japram kemi ra këtu jan mëngjes sot sa kanë nënën varr japin mëngjeserin bramje japim bramjeserin mëngjes çast kemi nëtrat kjo kohë në varr mrenë na njerëzve çast shpejt ka më ju kalu pra dita kiametit a larkana ngatkanë ngatkanë ngata dita kiametit allahu jelle zerahu a para kur të veni ai kur din na e frux xhematin dashëm mirë edhe malë edhe let inshallah a para kur të veni si të jemi gjallë Allahu qëllë në gjelaluhu, inshallah, në apon, pri ative shka në erun, besnimin, edhe në apon të qëndrushëm prej fitneve, prej problemeve të para lajmruar atë kësaj dite që kanë më ndodhë, Allahu qëllë në gjelaluhu, neve më afazë në apon, inshallah, edhe në herë me sinceritet e lutim më mëjnë Ramazanit prej neve, ka bulle pas mëjnë, inshallah. Unë ju lajmruj juve për këtë Ramazan sëtë, se në qëni, në këtë Ramazan me gjithë se nesër Jula imroj se nesëm një qenija derës si i fundit, jo mas nesëm, një qenijit mas nesëm ditën e ejte, nuk do të këtë derës. Do të thëtë, e o një arpë e përstrisë, se derës si i fundit një qenijit për këtë Ramazan, sosët nesër, insha Allah. E lusim Allahun më sinceritet për i neve, kejt fjalë që ka i kemi folit dhe ato shka do të i folim, kabul të i banë majspari, edhe prej juve e lusim Allahun gjëllë gjithë durimin, ta banë kabul, insha Allah, me gjithë agjer nga elusim allahul man fund pra e kurani kerimit son, dukidim, na mson gjona çka nuk i dim na imtek ato gjona ska doni harik me dit edhe i kemi harul el la ilaha